Айстри А півночі айстри в саду розсвіли, Умились росою, вінки одягли, І стали рожевого ранку чекать І в райду губарвів життя убирать. І марили айстри в розкішнім півсні Про трави шовкові, про соняшні дні і в мріях вижалась їм казка ясна, Де квіти не в'януть, де вічна весна. Так марили айстри в саду весени, Так марили айстри і ждали весни, А ранок стрівав їм холодним дощем, І плакав десь вітер в саду за кущем. І вгледіли айстри, що коло тюрма, і вгледіли айстри, що жити дарма. Схилились і вмерли. І тут як на сміх засяяло сонце над трупами їх. 1905